Kapitel 23 Og Jehova talte videre til Moses i det han sa, «Tal til Israel, sønner, og du skal si til dem, Jehovas periodiske høytider, som dere skal utrope, er hellige sammenkomster. Dette er mine periodiske høytider. I seks dager kan det arbeides, men på den sjuende dagen er det sabbat med fullstendig hvile, en hellig sammenkomst.» Dere kan ikke gjøre noe som helst arbeid. Det er sabbat for Jehova alle de steder hvor dere bor. Dette er Jehovas periodiske høytider, hellige sammenkomster som dere skal utrope til deres fastsatte tider. I den første måneden, på den fjortende dagen i måneden, mellom de to kveldene, er det påske for Jehova. Og på den 15. dagen i denne måneden, er det de usyrede brøds høytid for Jehova. «I sju dager skal dere spise usyrede brød. På den første dagen skal dere la en hellig sammenkomst finne sted. Ikke noe som helst drevsomt arbeid kan dere gjøre. Men dere skal frambære et illoffer for Jehova i sju dager. På den sjuende dagen skal det være en hellig sammenkomst. Ikke noe som helst drevsomt arbeid kan dere gjøre.» Og Jehova fortsatte å tale til Moses, siden han sa, «Tal til Israel, sønner.» O du skal se si til dem, «Når dere med tiden kommer in i det landet som jeg gir dere, og dere har høstet et avling, da skal dere bringe et kornbanne av førstegrøden av deres avling til presten, Och han skal svinge kornbanne frem og tilbake, fremfor Jehova, for å oppnå godkjennelse for dere. Dagen rett etter sabbaten skal presten svinge det frem og tilbake, Och på den dagen da dere lar kornbanne bli svingt fram och tilbake, «Skal dere frambære en lytefri ung vær i dens første år til et brennoffer til Jehova, og som dens kornoffer to tinedels efa-fint mel fuktet med olje, som et illoffer til Jehova en formildende duft, og som dens drikkeoffer en fjerdedels hin vin. Og dere skal ikke spise noe brød eller ristet korn eller nytt korn før på nettopp den dagen, før dere kommer med deres Guds offergave.» Det er en forskrift til uavgrenset tid for generation etter generation alle de steder hvor dere bor. Og dere skal telle syv sabbater fram fra dagen etter sabbaten, fra den dagen dere kommer med svingoffer svingofferkornbanne. Det skal være hele uker. Till dagen etter den syvende sabbaten skal dere telle 50 dager, og dere skal frembære et nytt kornoffer for Jehova. Fra deres bosteder skal dere komme med to brød som et svingoffer. Av to tiendedels efa-fint mel skal de være. De skal bakes syret, som den første modne grøde for Jehova. Og sammen med brødene skal dere frambære sju lytefrie værlam, ett år gamle, og en ung okse, og to værer. De skal tjene som et brennoffer til Jehova, sammen med deres kornoffer og deres strikkoffere, som ett illoffer med en formildende duft for Jehova. Og dere skal frambære en geitekilling som et syndnoffer, og to værlam ett gamle, som et fellesskapsoffer. Og presten skal svinge dem fram og tilbake sammen med brødene av den første modne grøden, som et svingeoffer fremfor Jehova, sammen med de to værlammene. De skal tjenes som noe hellig for Jehova, og tilfalle presten. Og dere skal la en kunngjøring lyde på nettopp den dagen. Det skal være en hellig sammenkomst for dere. Ikke noe som helst drevsomt arbeid kan dere gjøre. Det er en forskrift til uavgrenset tid på alle deres bosteder for generasjon etter generasjon. Og når dere høster avlingen i deres land, skal du ikke helt og holden den ta med kanten av din åker når du holder på med å høste, og aks som ligger igjen etter din avling skal du ikke plukke opp. Du skal la den være igjen til den nødstilte og den fastboende utlending. Jeg er Jehova, deres Gud.» Og Jehova talte videre til Moses i det sa «Tal til Israel, sønner, og si, «I den sjuende månden på den første dagen i månden «skal det inntre fullstendig hvile for dere, «en minnedag ved trompetstøte, en hellig sammenkomst. «Ikke no som helst drevsomt arbeid kan dere gjøre, «og dere skal frambære et illoffer for Jehova. Och Jehova talte videre till Moses i det sa, «Men på den tiende i denne sjuende månden er det soningsdag. «En hellig sammenkomst skal finne sted for dere, og dere skal plage deres sjeler og frambære et illoffer for Jehova. Og dere skal ikke gjøre noe som helst arbeid på nettopp den dagen, for det er en soningsdag hvor det gjøres soning for dere framfor Jehova deres Gud. For en hver sjel som ikke plage seg på nettopp den dagen skal avskjæres fra sitt folk. Når det eller en hver sjel som gjør noe som helst arbeid på nettopp den dagen, så skal jeg utrydde den sjelen fra hans folk.» «Dere skal ikke gjøre noe som helst arbeid. Det er en forskrift til uavgrenset tid for generasjon etter generasjon på alle de steder hvor dere bor. Det er en sabbat med fullstendig hvile for dere, og dere skal plage deres sjeler på den niende dagen i måneden om kvelden. Fra kveld til kveld skal dere holde deres sabbat.» Og Jehova fortsatte å tale til Moses i sa, «Tal til Israel, sønner, og si.» «På den femtene dagen i denne sjuende måneden er det løvhyttehøytid for Jehova i sju dager. På den første dagen er det en hellig sammenkomst. Ikke noe som helst drevsomt arbeid kan dere gjøre. I sju dager skal dere frambære et illoffer for Jehova. På den åttende dagen skal det finne sted en hellig sammenkomst for dere, og dere skal frambære et illoffer for Jehova. Det er en høytidssamling.» icke noe som helst strevsomt arbeid kan dere gjøre dette er jehovas periodiske høytider som dere skal utrope som hellige sammenkomster for å frambære et illoffer for jehova brennoffer og slaktoffrets kornoffer og drikkeoffer i følge den daglige plan for uten jehovas sabbater og for uten deres gaver og foruten alle deres løfteoffer og for uten alle deres frivillige offergaver som dere bør gi jehova «Men på den 15. dagen i den sjuende måneden, når dere har samlet inn landets grøde, skal dere feire Jehovas høytid i sju dager. På den første dagen er det fullstendig hvile, og på den åttende dagen er det fullstendig hvile. Og på den første dagen skal dere ta dere frukten av prektige trær, bladene av palmetrær og grenene av trær med tette grener og elvedalens popler, og dere skal glede dere framfor Jehova deres Gud i sju dager.» og dere skal feire den som en høytid for Jehova, syv dager om året. Som en forskrift til uavgrenset tid gjennom generasjon etter generasjon skal dere feire den i den syvende måneden. I løvhyttene skal dere bo i syv dager. Alle de innføtte i Israel skal bo i løvhyttene, for at generation etter generasjon kan vite at det var i løvhyttene er lot Israels sønner bo da jeg førte dem ut av Egypts land. «Jeg er Jehova, deres Gud.» Så talte Moses til Israels sønner om Jehovas periodiske høytider.